Kapitola 128. Jména Nastal den, když jsem se mohl rozhodnout, zda zůstanu nebo odejdu. Seděli jsem svašet na zeleném pahorku a dívali jsme se, jak na východě slunce vstává z mraků. A chce létat, chytat a lámat, řekla vašet už posté. Musíš si pamatovat všechny ruce, které držely, drželi. rukou, všechny následovaly letany. Nikdy ji nesmíš použít nepatřičně. Slibuju, opakoval jsem už posté, pak jsem zaváhal, než přijdu s něčím, co mě trápilo. Ale vašet ty spoužila meč na orizání vrbové větve, kterou si mě zbyla. Jednou jsem viděl, jakým podpíráš okno, aby zůstalo otevřené. Upravuješ si jim nechty. Vaše to na mě upřela nechápavý pohled. No a? To není nepatřičné? Naklonila hlavu a zasmála se. Chceš říct, že bychom ho měla používat jen k boji? Naznačil jsem zjevný závěr. Meč je ostrý, pravila. Je to nástroj. Nosím ho sebou stále, tak jak by mohlo být jeho používání nepatřičné? Připadá mi to jaksi neúctivé, Objasnil jsem. Věci prokazuješ úctu, když ji používáš na užitečné věci, prohlásila. Možná uplynou léta, než se vrátím do barbarských krajů a budu zase bojovat. Jak by mému meči mohlo ublížit, když s ním rozatím budu sekat dříví nebo krájet mrkev, vaše zvážnila. Nosit meč celý život a vědět, že je nezabíjení, potřásla hlavou. Jak by tohle asi působilo na tvou mysl? Bylo by to strašné. Vaše se minulou noc vrátila do hartu a zlobila se, že zmeškala můj kamenný soud. Pravila, že jsem udělal dobře, když jsem odložil meč stejně jako karseret a že je na mě hrdá. Včera mě šehin formálně pozvala, abych zůstal a pokračoval ve výcviku na škole. Vlastně jsem si to právo zasloužil, ale každý věděl, že jde spíš o politickou záležitost. Její nabídka byla lichotivá, byla to příležitost, která se už nebude opakovat. Dívali jsme se, jak chlapec ženesta do kos posvahu. Vašet, je pravda, že Ademové nemají žádný koncept otcovství? Vašet klidně přikývla, pak se zarazila. Pověz mi, že z nás oba nezhambil tím, že by se o tom s Grěkým bavil, když jsem tu nebyla, zdychla. Jenom spente, řekla jsem, považovala to za nejsměšnější věc, jakou za poslední měsíce slyšela. Je to docela zábavné, vašet se lehce prohnula ústa. Takže je to pravda? Zeptal jsem se. I ty tomu věříš? Byla jsi přece. Vašet zvedla ruku a já umlku. Mír, řekla, Myslíš si o vašich matkách mužích, co se ti zlíbí. Mně je to jedno. Při vzpomínce se jemně pousmála. Můj básnící král skutečně věřil, že žena není víc než půda, do níž může muž zasadit dítě. Po zafunila. Nebyl to tak docela smích. Byl si tak jistý, že má pravdu. Nic ho nemohl zvyklat. Už před lety jsem pochopila, že vést o těhle věcech spor s barebarem je jen ztráta času. Je to zbytečné a únamné, Pokrčila rameny. Myslí si o tom, jak vznikají děti, co chceš. Véř ty na démony. Modli se ke kozlovi. Pokud mi to neškodí, proč bych se tím měla zatěžovat? Kluku jsem nad tím uvažoval. V tom je kus moudrosti, řekl jsem. Přikývla. Ale ať už můj s dítětem pomáhá, nebo ne, zdůraznil jsem. Na věc může být mnoho názorů, ale pravda je jen jedna. Vaše celý mě usmála. A kdyby mým cílem bylo hledání pravdy, týkalo by se mě to. Louze zazývala, protáhla se jako spokojená kočka. Místo toho se soustředím na radost ve svém srdci, na rozkvět školy a porozumění letany. Když mi nějaký čas bude, můžu ho věnovat hledání pravdy. Nějakou chvíli jsme mlčky sledovali východ slunce. Přišlo mi na mysl, že vaše tý je docela jiný člověk, když se právě nesnaží do mě co nejrychleji nadspat ketan a ademštinu. To jest, dodala, když budeš trvat na vašich barbarských povědách a mužích matkách, uděláš nejlépe, když si to necháš pro sebe. Při nejlepším se vystavíš posměchu. Většinou tě budou považovat za pytomce, že si myslíš takové věci. Přikýval jsem. Po dlouhé době jsem se konečně odhodl k otázce, která mě už několik dní trápila. Magvin mě nazvala majdre. Co to znamená? Je to tvé jméno, řekla. S nikým o něm nemluv. Je to tajné? Je to jen mezi tebou, tvou učitelkou a Magvin. Bylo by nebezpečné, kdyby to věděli jiní. Jak by to mohlo být nebezpečné? Vaše na mě pohlédla, jako bych byl úplný tupec. Když znáš něčí jméno, máš tadní moc. To přece víš. Ale znám přece tvé jméno, Šehim i Tempiho. Jaké v tom je nebezpečí? Mávla rukou. Nejde o tahle jména. Myslím hluboká jména. Tempy není jméno, které mu dala Magvin. Právě tak jako kvot. Hluboká jména mají význam. Už jsem věděl, co znamená vašet. Co znamená tempy? Tempy znamená malé železo. Tempa je železo a také to znamená kovat a rozhněvaný. Všechny mu toto jméno dala před lety. Byly s ním malké potíže. V atulštině temper znamená hněvivý. Poznamenali jsem vzrušeně, úžasný nad tou podobností. A také něco, co se dělá se železem, když v něj chceš mít ocel. Na vaše to neudělalo dojem. Tak už to se jmény chodí. Temp je malé jméno a přitom obsažné. Právě proto bys o tom svém neměl mluvit. Ani se mnou. Ale já neznám vaši řeč tak dobře, abych sám věděl, co to znamená, namítl jsem. Člověk by měl znát smysl vlastního jména. Vaše zaváhala, pak ustoupila. Znamená to plamen, hrom a zlomený strom. Promyslel jsem si to a usoudil jsem, že se mi líbí. Když mi ho dala byla překvapená. Proč? Nepřísluší mi vyjadřovat se k něčímu jménu. Naprosté odmítnutí. Její gesto bylo tak ostré, až skoro bolelo dívat se na něj. Zvedla se, Otřela si ruce a kalhoty. Pojď, je čas dát šehin odpověď. Šehin nám pokynula k židlím, když jsme vešli do jejího pokoje. Samá si vybrala místo a překvapila mě slavým úsměvem. Bylo to velice lichotivé, důvědné gesto. Rozhodl ses? Zeptala se. Přikývl jsem. Děkuji ti, Šehin, ale nemůžu zůstat. Musím se vrátit do Severenu a promluvit s Májerem. Tempy splnil svou povinnost, když se podílal na zabezpečení hranice, ale já mám zase povinnost vrátit se a vysvětlit všechno, co se stalo. Pomyslel jsem i na denu, ale nezmínil jsem se o ní. Šehin předvedla elegantní směs souhlasu a lítosti. Plnění povinnosti patří do letany. Vážně na mě pohledla. Pamatuj, máš meč a jméno, ale nesmíš se nechat najímat, jako bys oblékl červenou. Vaše tmy to vysvětlila, přisvědčil jsem. Ujištění. Zařídím, aby se můj meč vrátil do kde kdybych byl zabit. Nebudu nikoho učit ketan a nebudu nosit červenou. Opatrná naslouchající zvědavost. A smím prozradit, že jsem tady u vás studoval boj? Zdrženlivý souhlas. Smíš prozradit, že jsi tu studoval, ale ne, že jsi jeden z nás. Ovšem, řekl jsem, a ne, že se vám vyrovnám. Šehin ukázala spokojené zadosti učinění. Potom se její ruce lehce pohnuli v drobném gestu rozpočité přiznání. To není tak docela dar, řekla. Budeš lepším bojovníkem než většina barbarů. Když budeš bojovat a zvítězíš, barbaři si pomyslí, Kvot studoval ademské umění jen krátce a přesto je strašlivý. Jak schopní musí být ademové sami? Ovšem. Budeš-li poražen, pomyslí si. Naučil se jen zlomek toho, co umějí ademové. Staré ženě se zajskřelo v očích. Naznačila pobavení. Tak či tak, naší pověsti to jen prospěje. Poslouží to ademné. Přikývl jsem. Ochotné přijetí. Oni mé pověsti to neuškodí. Příliš slabý výraz. V rozhovoru nastala odmlka, pak všechny udělala gesto vážné, důležité. Když jsme spolu o nehdy mluvili, ptal se mě na Rinta. Pamatuješ? Koutkem oka jsem zahledl, jak si vaše na židli neklidně poposedla. Překýval jsem. Dále jsem pocítil vzrušení. Vzpomněla jsem si na jeden příběh o nich. Chceš ho slyšet? Ukázal jsem nejvyšší vážný zájem. Je to starý příběh, starý jako Ademre. Vždy se vypráví stejně. Jsi opravdu připraven vyslechnout ho? Formální dotaz. V jejím hlase byla jistá obřadnost. Znovu jsem přikývl. Úpěnlivá prozba. Jako u všeho i tady jsou pravidla. Povím ti příběh pouze jednou. Potom o něm nesmíš mluvit. Potom nesmíš klást žádné otázky. Všejen přinesla pohled zvašet na mě. Naprostá vážnost. Nesmíš o tom mluvit, dokud neprospíš tisíc nocí. Dokud neujdeš tisíc mil, nesmíš se ptát. I s tímto vědomím si připraven ho vyslechnout? Přikývl jsem po třetí. Ve vzrušení stoupalo. Šehin začala velmi formálně. Před davnými lety se tu nacházela velká říše, obydlená velkými lidmi. Nebylo to ademré, ani to nebyly Ademové, ale to tím jsme byli, než jsme se stali sebou. Ale tehdy to byli oni, ženy a muži, krásní, plaví a silní. Zpívali písně o moci a bojovali stejně dobře jako my. Tito lidé měli velkou říši. Její jméno je zapomenuto. Nezáleží na něm, protože ta říše padla a od té doby se země rozlámala a nebe změnilo. V té říši bylo sedm měst a jedno město. Jména Srdby měst jsou zapomenutá, neboť padla s radou a zničil je čas. Jedno město bylo také zničeno, ale jeho jméno se zachovalo. Jmenovalo se Tarinio. Příše měla nepřítele, jako musí mít každá síla. Ale ten nepřítel nebyl dost silný, aby ji zbořil. Nemohl ji zničit, ať táhl nebo tlačil, neměl takovou moc. Jméno nepřítele je známo, ale zatím počká. Jelikož nepřítel nemohl nad říší zvítězit celou, pustil se do ní jako červ do ovoce. Nepřítel nebyl z letany. Sedm lidí poštval proti říši a oni zapomněli letany. Šest z nich zradilo svá města, ještě jim duvěřovala. Šest měst padlo a jejich jména jsou zapomenuta. Jeden na letany nezapomněl a své město nezradil. To město nepadlo. Jeden nezapomněl letany a říši zůstala naděje. Sedním jedním městem jinč nepadlo. Ale i jeho jméno je zapomenuto pohřbeno časem. Ale sedm jmén zůstává v paměti. Jméno jednoho a šesti, kdo ho následují. Sedm jmén přestálo rozpad říše, země a změny nebe. Sedm jmén zůstalo v paměti i ze dlouhého putování a demů. Sedm jmén zůstává v paměti jména sedmi zrádců. Pamatujeme si je podle jejich sedmi znaků. Cephus má sebou modrý plamen, Sterkus je v područí železa. Terule oči má chladné jako kámen, usné rozklad vždy začíná. Dalcenty všediny nepromluví, a lenta nese bledou sněď A vlád se sedmi přijde teď, zvlášť beznaděje příčetný, A Laxel s jařmem stínový.